Причепорюся? А може? Та ні. Нема. Минув Новий рік. Минуло водохреще, Уже й не буде. Пішов не попрощавшись. Ну, вже ж і побачитись не доведеться. А що ж із нею буде? Сумна та нерадісна збігла зима. Не було радісніше і по весні. Сонце з неба сміється а в Левантини рясним дощем сльози капають. Квітки радісно вітають життя молоде, а бідолашна своє життя проклинає. Дівчата над річкою веснянок вигукують і далеко-далеко несуть її голос лепетливі хвилі, а безщасній Левантині недоспіво в неї одна думка. Тяжка, пекуча. Так, вона повинна стати матір'ю. Матір'ю, не матір'ю щасливою своїми дітьми, не дружиною, радісною свого чоловіка, хазяйкою у власній хаті. Ох, яке це велике-велике щастя, але не такою вона буде, не пишатись вона буде своєю дитиною перед людьми, а ховатися з нею, очей не сміючи звести на людей, сором. Ганьба! А завіщо? Невже це такий великий непрощений гріх? Хіба то не Бог і зробив так, що дівчина стає жінкою, матір'ю? Якби Бог хотів, щоб у самих тільки вінчених були діти, то він би так і зробив. А то ж не зробив. За що ж люди карають, глузують, знущаються? Левантина не могла зрозуміти. Не могла найти відповіді на ці питання, тільки мучилась їми тяжко, мучилась уже самими думками проти лихо, що мало ще прийти, упасти на неї. А лихо йшло помалу, не поспішаючись, але не перестаючи наближатись, неминуче, невблаганне. Бідолашна щодня оглядала, навіть міряла поясом свій стан. І плакала-плакала. Скоро всі уже побачать. Вона того не знала, що цікаві давно вже побачили, давно вже плили про неї всячину. Не знала, аж поки сама почула одного разу. Розмовляло двоє дівчат на вулиці і не помітила, як вона наблизилась, бо темно було. Вона почула, як Химка казала... Гляди, щоб без нею не було так, як з Левантиною. — А що? — питала Вуся. — Ото, дурна, хіба ти не помітила? — Або ж ні. Так змарніла з обличчя, а стан який повний. Скоро ходитиме, як та копиця. Тікала від їх, землі під собою не чуючи, і ридала тяжко, страшно, забившись головою в солому у тій самій повідці. — Господь! Невже він покинув її? Напотало ворогам, на глум, на ганьбу. Хоч би розпитати, кого про його. Хоч би довідатись, де він, що він. Незабаром на селі почали розказувати, що Романа в городі нема, що він покинув свій край зовсім, а поїхав на службу в той город, де був солдатом. Сплів хтось, як звичайно плетуться серед людей усякі неправдиві звістки а Левантина поняла тому віри. От тепер вона знає, що покинув, забув. Коли так далеко пішов, то не вернеться. А може, може так трапило, що тут ніде не міг роботи знайти. Мусив податися аж туди, де його знають і дадуть роботу. Тоді вернеться і візьме Левантину. Хоч би, як безнадійно все стояло. А людина завжди силкується вдержати в себе хоч крихтину маленької надії, тих солодких пахущів зрадливих, що завертають нам голову, щоб ми не так гостро почували мордування невблаганного, немилосердного життя. А час минав. Бачили уже усі левантинине лихо. Дівчина ховалася від людей, але від хазяйки не могла сховатись. Уже ей та щодня вычитывала. Наближалась жнува.